И какво става, ако освен в песничката... А... И си странен. Отнесем този израз към нашето минало. Колко странно е то, магистрската теза, Институт за изследване на българската история, 1944-1989 година, някога беше с автор Любомир Пейчев, беше защитена в Техническия университет в Берлин, под ръководството на професор Фиорети, беше показана на One Architecture Week в Пловди в 2015 година, в София 2016 Годината на разработката е 2014. Мястото пак ще припомня е Берлин. Седем години по-късно. Какво вижда младият архитект Люгомир Пейчев в България? След следването си в Германия и Нидерландия в отново започналия процес по премахването този път на паметника на съветската армия. Идеята, припомням, да бъде преместен в комплекс, където да можем да осмисляме тоталитарното наследство и съветската окупация. Поготовили сме за срещата с нелицеприятното минало отпреди? Какво ни пречи да го разбираме и осмисляме без да затъваме в клишета? Добър ден, казвам на архитект Любомир Пейчев. Добър ден на вас и на вашите служатели. От 2022 година той продължава професионалното си обучение в сферата на опазване на културното наследство а, от, а, в обучение, организирано от Националния институт за недвижимо културно наследство и Центъра за висши науки Шайо в Франция. Архитект Пейчев, всъщност, какво виждате в тези процеси в момента? А, обнадежден ли сте или сте до някъде обиден, защото това, което предлагахте преди 7 години, като че ли не намери а, мястото си, или поне най-малкото не по начина, по който вероятно сте си го представял, представял, но темата за миналото е отново тук и отново по остър начин. Давайте, ами, да, това са две различни, две, две различни теми. От една страна, а, мисля, че а, дискусията все още, начина на дискусията не се е променил а, особено много. И това може би се дължи на, на факта, че всъщност ние. Някакси не може да, да дискутира. Някакси обществото е толкова разделено, все по-разделено и, и няма място, където а, все още няма място, физическо място, където, ам, където ам, колективната ни памет да се архивира, да се, ам, да се да изследва и да се показва на хората. Тоест а, също така и ам, Фактът, че все още в училище не се изучава това минало, е достатъчно ясен за, за ситуацията в страната. Сега, аз предлагам да припомним идеята на вашата дипломна работа от преди 7 години, защото освен обстойно представена на One Architecture Week, тя беше и в ефира на Хоризонтовед представена. Минути от тогавашното ни интервю архитект Любомир Пейчев. Аз си представям не нещо, а ами нещо точно определено какво трябва да се случи на това място и не случайно на това място, защото и то, е. то е... Ако трябва да почна малко по-общо за идеята за моята тема, значи миналата година се навършиха 25 години от а, падането на Бернинската стена и според мен е достатъчно дълго да време да обърнем поглед назад и да видим какво се е случило в България. И какво ни сме направили за преосмислене на, на нашото близко минало. И ако трябва да сравним в... Какво сме да... направили? Взривихме в правилно? Yeah. <laughs> Да, ами, то е от негативните неща. Според мен, едно общество, тя да се види как излеже едно общество и на, на какво ниво е то, трябва да се, се вижда по начина, по който то гледа към своето минало и как се идентифицира с него. А в България обществото е разделено изключително на две. И според мен тук проблема е, че хората ги е страх да се обърнат и да погледна към тяхното минало и всеки го гледа от неговата собствена перспектива. Затова моята идея беше, че тя да се направи един институт, както го има в много от останалите бивши източно-европейски държари. Един институт, който да се събира всякаква информация от това време, истории, артефакти, която да се събира на, на това едно място, да се архивира, да се документира, обаче да се обработва, да се осмисли кое е важно, кое е истина, кое не е истина, в смисъл, кое е доказано, кое не е доказано. Цялата тази информация да стои на едно място и тя да се показва, да достъпна да до нашето общество и това според мене няма друго по-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 логия на Значи аз спо... историческото познание, така ли? е. Зградата е разделена на две. Едната част е институт, който се занимава, нали, точно с ъм със събиране на информация, където има зали за осъждане, библиотека и архив. И другата част е музей. В тази музеална част, аз поне си я представям така, че останките на мавзолея, които все още са там, сега да се разкопаят и да се покажат като един артефакт, като едни от най-важните останки от миналото, като доказателство. Какво се е случвало според мене? Един бункер с руска техника от 40-те години, която е забалсумирана на тяло, е достатъчно интересен артефакт, за да показва в какво време сме живяли. Тази ваша идея беше ли повод за интерес от страна на някакви български градоустройствени власти, включително защото аз изпълням поне няколко крупни скандала свързани с конкурса за да. централна градска част. Някои заинтересували се от хората, които взимат решения за тези неща? Заинтересуваха се от един сайт, където пишат, казва се, Баница. Да, името е много смешно, но с по принцип сайта е страхотен младежки сайт за децата от а, прехода. Интересното е, че, че са дейни и че пишат и че се интересуват и че осмислят неща. От тук, от тук нататък, ами според мен най е най-важното да се създаде диалог на тази тема, който е конструктивен. Конструктивен. Яка конструкция на диалог а, с а, добри архитектурни основания. Така да завършим. Благодаря на Любомир Пейчев Благодаря и ясно. успех в начинания. Преди всички. Това беше... През 2016 година виждате ли наченки на такава яка конструкция за диалог върху миналото? Питам сега, 2023 година, архитект Любомир пайчев Ако става въпрос място на бившия Мавзолей, може би трябва да, да се обясни малко в контекст. 2016-2017 година от общината бяха обясни, обявили, че това място ще стане за център за. го бяха дали на Софийска градска галерия, която да го използва за излагане на съвременно изкуство. Което само по себе си аз а, не разбирам, защото. Ам, там трудно мога да се изложи съвременно изкуство по едно на ръка, а и самия подход е абсолютно грешен. Ам, сега от май месец ам, има, се е заформила съвсем различна идея за това място, което аз много приветствам и която има голям, ам, да кажем, е, доста сходна с моята дипломна работа и с подхода, а, който аз прилагам към това място. Добре, аз за това обаче връщам назад топката отново. Какво се случи тогава с проекта ви? Някой проявили интерес в интервюто, ми казахте, че само от екипа на онлайн сайта Баница, но след това имахте ли възможност да разкажете или да покажете своят проект на хора, от които нещо зависи в града? Аз се опитах по различен начин да се свържа с, с хора, които управляваха и управляват самия града. По от няколко по няколко начина те са получили моята работа, но не се, появи, не се появи абсолютно никакъв интерес от тях. Дори се каза, че от, от единия, по един начин, където получих информация е, че за самото място има съвсем други идеи, ще се излага съвременно изкуство и а, това решение е взето и това беше. А сега, а, това, тази идея за преобразуване на подземията на Мавзолея а, през 2013 година, преди 10 години, същите тези хора, част от които са и досега в общината, не мисляха за подземията. Очудва ли ви тази еволюция? Ам... <си> да кажем така, аз лично съм, а, съм щастлив, а, че, че най-накрая са разбрали а, важността на това място и подхода, а, който те използват в момента нали, от май месец 2023 година е правилния, според мен. А, Uh, но аз се питам как са стигнали, uh, как са стигнали до тази еволюция и до това решение да променят толкова категорично uh, начина си на мислене и как са стигнали до, този, uh, как са стигнали до това решение. А Включително пространствено ли имате предвид? Възможно ли да има съвпадение между това, което вие предлагате тогава в вашата магистърска теза и това, което сега би могло да се мисли или проектира? Ам, тук аз бих разделил а, темата на две. Едното е идеята, защото аз сам съм си съставил идеята за дипломан работа. Т.е. аз съм стигнал сам до, до, до, до това а, какво може и би трябвало според мен да се случи на това място. И това беше всъщност трудността на моята задача. Не самото, не самата, а, а, не самото архитектурно решение, то може да е всякакво. А, mm -hmm. а, нали, това са две различни неща. И, и много по-дълго време аз а, а, ще да мисля и да работи, и да търся неща, за да стигна до, до решението, какво трябва да се случи като идея, а не като концепция, т.е. Не, не като архитектурен проект. Това, okay. е, а, това е на второ ниво, което, разбира се, също е важно, но, но както виждаме и сега, а, когато а, при източна община, когато а, самата идея, а, какво, да, какво да се случи а, на това място е грешна, Както, както според мен беше за, съвреме, за използване на съвременно изкуство, те не могат да стигнат и до реализация за този проект. Защото то по принцип е отначало самата идея е грешна. А, и в е край. Да. Сега, а, да. а, а, вие тогава също мислите в посока събиране на. Знанието за периода а, с а, пространството, което е било знаково а, за самия този период, а, превръщането на това пространство в нещо като училище по минало, по осмислене на миналото, минало с което не е редно да се гордеем, а трябва да осмислиме най-малкото, за да не се повтаря жестокостта и несправедливостта на онова време. За това ага. ми е много интересно според вас а, и въобще как гледате? Вдъхновява ли ви сега идеята за преместването на паметника на съветската армия? Наистина, а, символ на а, една чужда военна сила, Вижте, по принцип аз съм на мнение, че едно свободно общество няма как да е щастливо с, с един паметник, който надвисна над главите им с Дигнат шмайза на окупационна власт. Това, по принцип, едно нали, свободното общество с този паметник няма как да съжителства заедно. Но въпросът е, нали... Как ще стигнеме до извода, то да се премести по какъв начин. А, защото само ако се махне критичната фигура отгоре нали, а, и оставим постамента с цялото градостойство на решение на самия паметник, което е също толкова съмест, а, нали, тоталитарно, а, така да го наречем. А, не мисля, че ще реши цяло проблема. Пак ще... стигаме до това, което казахте, и преди, че трябва да се мисли, идеята, трябва да е много добре. А... Добре направена, добре осмислена. Аз мисля, че най-важното. Първо трябва да свършим една основна задача. И тази е да. А, ам, да си научим миналото, смисъл и все повече хора да знаят какво се е случвало през тези години, за да разбереме същността на проблема и същността на проблема в тези паметници. Нали, и ам, да, това е важно. И тогава, според мен, е по-лесно, ще може да го махнем. Разбирам ви. Сега, миналото той скача, въпреки че е скривано под килима, на семейните та... тайни, на семейното премълчаване. То все повече mm -hmm. започва да се превръща в в а, оръжие или в а, инструмент. Един млад човек като вас, например, следи ли напрежението около 10 миналото на роднините на кандидата за кмет на Продължаваме промяната Демократична България, Васил Терзиев? Дълго изречение казвам, но става дума да. за миналото на роднините му. Да, да. И според ами... вас как трябва да реагира един човек в неговата ситуация? Преувеличава ли се... Преувеличава ли се ролята на роднинството или пък, напротив, не се преувеличава, е важно да се знае? Това са, това са цял, травни, това, които предълчаване... могат да имат сериозни политически последствия. Да, явно те са много удобни в момента, защото премълчавайки тази история, кривейки е частично, изваждайки я когато има удобно, налил, когато удобно, а, и така нататък, това създава, а, създава пространство за как да кажа, за, а, за използването и според мен е не някакъв конструктивен начин. А, а, докато, ако си бяхме свършили работата а, и а, някакси, има ам, има място, което е, нали, е такъв институция, така да се кажа, която ам, а, която се занимава с това минало. То, разбира се, има институция за изследване на близкото минало, но той но той не е, ам, как да кажа, не е ам, не е достъпен, в смисъл няма място къде човек да отиде, няма място къде да си заведе учениците да видят какво се е случило и така нататък. Всъщност Това ние говорим абитуален. през цялото време за една съществена разлика, А че освен думите думите, с които оградим историята, трябва да предвидим и пространства, физически пространства, включително архитектурни пространства за осмисляне на миналото. Може би това е вашето основно да, послание? Това за мен като архитект е изключително важно, защото смятам, че по този начин, особено с, с, с, с, с такива, такива места, които са толкова напостени с история, толкова, толкова противоречиви и толкова те трябва по много добър начин да се осмислят, за да може адеква. смисъл за да може да се вари напред, според мен. Много ви благодаря архитект Любомир Пейчев. Разговор за някогашната му магистърска теза в Техническия университет в Берлин. Магистърска теза у Институт за изследване на българската история 44-89 и осмисляне на миналото, която включва една специална разработка за подземията на Мавзолея, който беше разрушен. И голямата тема за миналото, нещо, което ако не осмислим ще продължи да тревожи и спъва развитието на обществото ни, дано хора като него да имат шанса да реализират точно тази плътност на идеята си за визуално, физическо място за усмислене на миналото.